Отже не шлунками мертвих оплакувать треба хеїв, надто бо часто один за одним погибають щоденно вої, хто ж і коли б тоді міг от печалі спочити? Тих, що в бою полягли, на похорон треба віддати, твердість зберігши в душі, поплакавши день над померлим. Іншим же, що по жорстокій війні у живих залишились, треба про їжу й пиття пам'ятати, щоб сили, набравшись, битися ми з ворогами невтомно могли й безустанно. Міддю міцною озброєні. Хай же ніхто не бариться в нашому війську надалі і наказів нових не чекає. Зле бо з наказом новим тому буде, Хто все ж залишиться біля аргейських човнів? Мерщій же шикуймося в лави і на конеборних троян обрушимо зброю Арея. Мовивши так, він двох несторідів узяв із собою і Фелеїда Мегета, і Тоанта, і ще Меріона, і Лікомеда, сина Креонта, ще й Меланіппа, і до намету пішов. Агамемнона, сина Атрея, слово наказів його переходило тут же у діло. Сім принесли із намету три ноги обіцяних, потім двадцять сяйних казанів, узяли до них коней дванадцять, сім привели ще жінок обізнаних добре в чудових виробах, восьма ж по них брисеїда була яснолиця. Спереду йшов Одісей, що десять відважив талантів, золота. Інші дарунки несли юні вої Ахейські. Все це на площі вони поскладали. Тоді Агамемнон встав тим часом Талтібій, голосом схожим на Бога, з вепром в руках зупинивсь Перед славним керманичем люду. Син же Атреїв рукою свій витягши ніж, Що, звичайно, біля великих меча Свого піхов мав завжди з собою. З вепра щитини спочатку відрізав, І, руки здійнявши, ревно до Зевса молився. І мовчки сиділи Аргеї, Всі по місцях своїх слів Дослухаючи пильно вождевих, Очі піднішши до неба широкого, Так він молився. Будьте засвідків, Озевсе, за найвищий з богів, Найсильніший, земле і сонце, І ерінії, що в глибині під землею Тяжко караєте люд, Заложно промовлені клятви, не доторкався й рукою до дівчини я Брісеїди, не вимагав ані ложа, ані чогось іншого в неї. Досі в наметі моїм залишалась незаймана діва. А як брехливо клянусь, хай пошлють мені вічні богове, лиха багато, як тим посилають, що клятву порушив мовив цей вепрові горло, розсік він безжальною міддю і, розмахнувшись у глиб його сивого моря, закинув. Рибів поживу, а хіл же, із місця свого підвівшись, до війнолюбих аргеїв з такими звернувся словами. «Зевсе наш батьку, великий!» Ти людям на пасті готуєш. Не схвилював би ніколи Так серця моєго у грудях Син Атреїв, Не міг би він Силою дівчини тої Взяти усупереч волі моїй. То, мабуть, могутній Зевс побажав, Щоб смертю загинуло Стільки Ахеїв. Сядьмо ж обідати І будьмо Готові до справи Арея